ياكن عبر ياكن السعين <سؤال> لتصلات المستقيم صلات الذين أمتعرب عليهم رضي الله لينا بالله والدي أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نسعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa, sahbihi wa sallam Dan bersadda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Inna umma rabuyuti Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah yaitu masjid-masjid. Rum ahlullah mereka adalah ahlullah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah atau orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kalau bahasa sekarang itu adalah bagian daripada orang-orang istimewa Keluarga Tuhan Tapi Allah tidak punya keluarga hanya istilah aja. Orang yang sering ke masjid Memakmurkan masjid dalam arti Solat berjamaah di masjid etikaf di masjid meramaikan masjid tapi bukan dengan mercon meramaikan masjid bukan dengan beduk tapi meramaikan masjid dengan berjamaah istiqamah dzikir maka mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ibnu abbas dan berkata ibnu abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan Abbas man sami'a nidha siapa orang yang mendengar azan nidai itu adzan wala muyjib dan dia tidak menyambut panggilan azan lam yara khaira maka dia tidak melihat kebaikan walam yurabbihi dan dia tidak dikehendaki kebaikan dengar azan wah bangkit dari tempatnya untuk menyambut panggilan Allah dengar azan tetap dalam permainannya dalam lupanya kepada Allah orang itu enggak bakal nyaksikan kebaikan dan dia berarti orang yang tidak dikehendaki untuk mendapat kebaikan Kalau misalnya Presiden Manggil sampean Eh rakyat sungi Datanglah Kepada aku Tak kasih hadiah Insyaallah Yang lumpuh Ngesot pak. Tapi kalau Allah menyatakan Hayya ala salah Eh orang-orang Islam ayuh Salat menghadap Allah Hayya Al falah Eh orang-orang Islam ayuh Kita mendapatkan keberuntungan dan kemenangan Tidak ada yang datang Tidak ada yang nyambut Seakan-akan kurang perlu menghadap Tuhan Orang perlu mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu dikatakan Siapa orang yang dengar adhan Dengar bukan tidak dengar Bukan ketiduran Kalau dia tidak menyambung Berarti dia tidak menyaksikan Kebaikan dan tidak dikehendaki Baginya kebaikan Bukala Abu Huraira dan berkata Abu Huraira radhiyallahu anhu, La antum laa. Benar-benar dipenuh udunu dan ibni Adam manusia. Rasulon Timah panas mudhaban yang cair Khairun lebih baik Min'an yasm'an nida Daripada orang yang mendengarkan adan Fala yujibu Tapi dia tidak menyambut panggilan adan Kalau ada kuping disiram dengan timah dingin Loro Ini timah panas Ya purasa nih, kata Nabi masih lebih mendingan disiram pelingannya dengan timah panas daripada dia dengar adan tetap dia tidak bergerak untuk menyambut panggilan adan salat berjamaah. Nemen leih pangih kuping seperti jentelan itu meneleh. Lah di takdir Allah dengar diajak salat mengadap kepada Allah enggak bangkit. Menjeleknya kayaupun kuping ngono. Buat apa mempunyai telinga yang yang bisa mendengar tapi tidak menggerakkan hati untuk ibadah kepada Allah? Buntu mengambil timah wis seakan-akan begitu lebih baik kamu tuli daripada kamu tadi dari itu bisa mendengar tapi kamu tidak bangkit untuk ibadah kepada Allah Ada cerita ini ada satu hadis Nabi berkata orang yang Tidak bangun subuh Orang yang tidak bangun Subuh Balafi uduni syaitan Kata Nabi Itu berarti telinganya dikencingi setan Telinganya Dikencingi setan Ada satu orang Ini orang polos Setelah mendengarkan hadis itu dia masuk masjid, ada satu orang adhan masih tidur Dibuka sarungnya, digencingi telinganya Sekai bangun Buah bangun Apa maksudnya kamu? Marah Kalau setan ngencingi kamu, tidak bangun untuk sholat subuh Tapi kalau kencingnya saya, bisa membangunkan kamu sholat subuh Bahaya, tak kencingi aku dari barangan kencingi setan kamu kat dia. Tapi jangan ditiru, baik. Tukaranlah pewang-wangan dia. Ya. <tuh> Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantawwa as, siapa orang berbuduk, siman. Fi baitihi di rumahnya dia, siman. Faahsanal buduk maka memperbaiki itu buduknya, menyempurnakan buduknya. Gimana buduk yang diperbaiki? Buduk melaksanakan sunnah sunnahnya. Ya baca bismillah Ya bersiwak Kemudian kumur tiga kali Dan istinsyak tiga kali Mengusap wajahnya tiga kali Ditambahi dengan mentaklil Menyelah-nyelah jenggotnya Kalau punya jenggot yang tepel tiga kali Mendahulukan tangan kanannya di pasu tiga kali, kirinya tiga kali, mengusap seluruh kepala, mengusap dua telinga, membasuh kaki, menyelanyai antara jari-jari tangan dan kaki, baca doa setelah itu alhasil budi yang sempurna sah sunnah sunnahi. Di rumah dia dengar adzan. Dia wuduk dengan bagus, sunnah sunnahnya wuduk dikerjakan. Thuma atal masjidah kemudian dia berangkat menuju ke masjid. Fahua maka dia za sebagai orang yang berziarah kepada Allah. Ini pengunjung Tuhan. Dia adalah berziarah kepada Tuhan. Wahakun maka sudah menjadi keharusan alal mazur terhadap yang diziarahi. An yukrima mengurma, menghormati itu mazur. Zairohu orang yang manziarahi itu mazur. Sampai kalau nyambangi atau bertamu kepada Bupati Sampai di pintu gerbang diusir Ano oh, apa wang? Ano oh, saya ingin ketemu Bupati Tak butuh meraimu Bupati Diusir sampai Kalau sampai mau ketemu Presiden Dari jauh disadukkan Apalagi kalau orang lain macam macam, mau demonstrasi, ada apa? Marah sudah. Ada perlunya kamu ke sini? Itu. Padahal itu tempat tempat dinas itu miliknya rakyat Indonesia. Sekarang Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah kepada Allah, itu masjid. Tidak ada yang jaga masjid selalu terbuka untuk menerima kamu. Buduk bagus di rumah dipersiapkan. Pakai baju yang rapi, berangkat ke masjid maka kamu berziarah kepada tu? Tuhan. Bukan berarti Allah tinggalnya di masjid Tidak, Allah menyediakan tempat Untuk kamu bersihara Maka sudah seharusnya Kalau ada orang disambangi Sampai datang ke tempatnya Orang yang baik, orang akhlaknya Bagus wah Orangnya tadi itu Dermawan, loman Diurmati sampean Dikasih pastel Dikasik roket, dibuatkan kopi, diajak makan, minumnya susu, mulai segera sehat. Alhamdulillah. Untung saya ziarah sama dia. Datang dari rumah wudhu, tujuannya adalah ke masjid kepada Allah pakaiannya rapi sholat berjamaah menghadap kepada Allah sudah memang satu hal yang wajar Allah menghormati orang yang berziarah kepadanya maka anda pulang tidak mungkin akan dijadikan orang yang kecewa cuma Allah tidak menyuguhi menjamu anda Dengan kopi Dengan kroket Dengan pastel Dengan susu Tetapi Allah Menjamu dengan rahmat Dengan ampunan Dengan berkah Dengan lindungan Dan nanti disediakan Surga Lungun dikau Nanti gelam tekau Hayya ilah salah salah wong telugu apa ya, sih tegoh? Ada yang setengah pijak sih tegoh. Ada yang setengah lumpuh. Yang sehat-sehat Hayya ilah karifur berangkat. Hayya ilah orkes berangkat. Ya ilah balbalan Numpah terkelangkan Subhanallah Memang tidak semua orang Yang dikehendaki oleh Allah Untuk masuk tempat mulia saudara. Tutup menung soal Kalau tidak mau Menolak untuk masuk masjid Tapi Allah milih Yang masuk masjid adalah orang pilihan tidak boleh semua orang Orang yang tidak dikendaki Allah dapat rahmatnya Ditonoh ke masjid Orang yang tidak dikendaki Allah mendapatkan pahala besar Dijauhkan daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap menunggu saya Aku tidak kelem Malas aku yang masjidku Sisi Allah yang malas Sampai aku nda wis supek karo Gusti Allah sing gak kenal apa kon. Kene itu jangan anda turuti karepe awak sing model ngono iki. Angin, Saya yang perlu sama Tuhan. Saya yang membutuhkan Tuhan Bukan Tuhan perlu sama saya Bukan Tuhan yang membutuhkan saya Ya saya yang harus ngemis Saya yang harus datang Saya yang harus siaroh Kali tak harus seperti itu ah. Wa kala Rasulullah SAW Allah adulkum, Allah adulkum tidakkah Aku memberitahu kepada kamu sekalian, alamahumallahu atas apa yang Allah menghapus, bi dengan itu ma'al khotoya kesalahan-kesalahan. Wajar fau dan mengangkat Allah bi dengan itu ma ada rajat derajat derajat Nabi menawari. Kelam tak kon akan akan tak kasih tahu tak kasih petunjuk tak ajari cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalau sudah derajat dari Allah itu berarti kewalian Berarti kewalian Yang sebab manusia tadi itu soro dari wali Dan sebab manusia itu masuk neraka Sebab manusia tadi itu tercegah, terhalangi Masuk surga itu dosa perbuatan dosa. Kata Nabi, maukah kamu tak kasih petunjuk, tak kasih resep kalau bahasa sekarang. Tak kasih cara. Untuk supaya dosa kamu itu dihapus dan kamu diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali. Diangkat derajatnya oleh Allah. Qalubala ya Rasulullah Ya Nabi Ya ya Rasulullah Ya Qala isbahul wudu'i Menyempurnakan wudu' Sempurna wudu' dalam arti wudu' dengan sunnah-sunnahnya dari itu Alal makarihi atas hal-hal yang tidak disenangkan Artinya walaupun kamu itu meriang Wudu'nya tetap sunnah Su, ya tetap kumur Ya tetap istinsat Ya tetap tiga kali Menurunkan kanan dan kiri Walaupun musim dingin Tetap kamu melakukan itu Musim dingin Buat dini setengah mati Kayak kucing Kadang-kadang butuhnya Waduh putih Sehingga sunnah-sunnah ditinggalkan Menyempurnakan wuduk Dalam keadaan apapun Walaupun dia sakit Tetap sempurna wuduknya Itu adalah cara untuk Melebur dosa Mengampuni dosa Dan mengangkat dera derajat Ini yang pertama Yang kedua Dan memperbanyak Langkah-langkah Kuto -langkah. Jema khutwa Ilal masajid menuju ke masjid-masjid Bukan memperbanyak langkah Tadi itu Muter-muter Titik -muter. dari Rabi Melangkah ke masjid Dalam arti Memperbanyak langkah ke masjid Selalu melangkahkan kaki ke masjid Solat lima waktu Tidak pernah terlambat Dari masjid ini cara untuk mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Wan tidak rusolati badas solah dan menunggu solat setelah dia solat. Solat duhur habis solat duhur maringun wasar. Ngenteni asar. Kalau tuan tiang ngantuk disediakan beker ngenteni asar. Ah, itu cara untuk banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat itu tambah turun wa'alaikumur ribat maka itulah adalah arribat al jihad perbuatan jihad itu, itu demonstrasi tapi nah sholat Bukan takdir melengking Allah oh, oh, wakbar Wah hebat, Allah wakbarnya Tapi tidak pergi ke masjid oh, oh, Wudu'i eh, biasa-biasa Bukan begitu Yang dinamakan jihad wudu' yang sempurna Selalu sholat ada di masjid memperbanyak, Menunggu sholat untuk mengerjakan sholat berikutnya Setelah solat menunggu solat yang berikutnya terus begitu perhatian solat itulah jihad. Waduh, saking semangat tinggi bom. Waktu di bomi zakat di bomi. Oh wakbar, siapa masih di bom Oh wakbar. Orang solat di bom Oh wakbar. Iki wong sempelan nyari model ini. Bukan demikian itu jihad Maksudnya perang dimi pak Sampaian tadi itu Kalau mau membela agama Allah Jangan cari perang dulu Damai ini Alhamdulillah Ini kesempatan sampaian untuk membela agama Allah Tidak usah perang dimi Damai ini kita manfaatkan untuk menyebarkan agama Allah Mempertahankan agama Allah Lawang Indonesia ini Jaya kok Islam. Cuma orang Islamnya sendiri aja yang tidak memperjuangkan kejayaan Islam ini. Wudu jarang dikerja no, masjid sepi. Yang pergi ke masjid, juaran. Wong luru, wong telu yang masuk ke pasar. Waduh, pol. Kenapa bisa demikian? Muarimu, oh, Akbar Allah Akbar berangkat loh, ya masjid. Bayang jamaah. Inilah kesalahan fatal umat Islam. Lo siapa yang bisa berbuat begitu? Iyo, musuh-musuh Islam Pak. Sampai anda di dikasih dolanan, dibuat serem. Gimana caranya Sampean yang aku Islam ini dibuat serem sehingga orang itu tidak senang dengan anda? Kemudian mereka tadi itu Berpenampilan mesem, yang kalungnya salib mesem, yang pakainya orangnya tasbih gede-gede mesem. Kemudian orang Amerika, orang Inggris tekok mesem, orang Islamnya merungut. Cengutik ajar kacir, bukan begitu ba? Bukan begitu? Kadang-kadang sama orang Islamnya kacnyop, nggak ngasih salam kan begitu giat itu. Giat ini giat. Wudu yang benar, berangkat ke masjid, salat berjamaah, kemudian tunggu lagi waktu berikutnya. Berjamaah, berjamaah, berjamaah, berjamaah itulah perjuangan. Eh, jadi keliru kita ini dikesankan keliru padahal wah, Musuh-musuh Islam penampilannya memang dengan bagus Tapi hatinya dengki terhadap umat Islam Mereka mengatakan kita berantas teroris Mereka adalah bahaya mengancam nyawa Padahal sing ngebombali wongrongatu sing mati dan itu orang yang tidak tanggung jawab mengatasnamakan Islam yang ngebom di Jakarta kalau sing mati sing rusak cuma lawang itu dan itu orang yang tidak mewakili umat Islam sama sekali cuma yang ngebom di Irak sampai ratusan ribu yang mati ke Sopo hmm? Yang ngebom ada di Libya siapa? Sampai sekarang Israel itu Kaya babi hutan ngunung Meng-muslimin di Palestina Ditembahi begitu Itu siapa? Yang ada di Afghanistan Saya si ngebom itu sopong Yang menjajah Indonesia 350 tahun Itu sopong Yang sekarang muzaif report ono di Irian Jaya ku Lah. Maling, Pak, maling ne semeni, Pak. Prantok ne semeni, Pak. Lah sampean ini orang yang baik digonkon merengut kok gelem. Sampai ini orang Israel yang punya akhlak yang bagus disuruh serem kok mau, padahal mereka serigala Mesem. Mbak. Mereka tadi itu adalah macan tul-tuling guyu. Hati-hati, karena itu simpan terjati bung Islam, simpan terjati bung Islam. Jadilah orang Islam yang pakai akal, bukan pakai otot. Otot memang satu saat diperlukan, tapi kalau dah untuk peperangan Allah bukan tulis perang karabidiwicon. Eh, jaga itu semua, jangan mau diadu domba wahyu mati Islam. Penting kengurusi masjid, Makmurkan ke masjid, solat muatur, Ibadahmu mu, maka mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Bes. Jangan jauh-jauh, mari ngono kan. Hari ini tahun baru. Lihatin nanti sebentar lagi. Kalau sudah 1 Januari, lihatin sebentar lagi. Sing trompetan tuduh wong-wong non-Muslim, wong Islam rabe. Sing hadir pengajian mingguan ya trompetan besan. Yang hadir pengajian malam Sabtu trompetan besan. Gue kubuai muncung ini. Yang merayakan Anda juga, yang meramaikan Anda juga. Tahun baruan muter-muter naik -muter, sepeda montoran, opo ngarepmu? Enggak tepak sama sekali. Kadang-kadang sumpah kita jam 12 malam itu oh, suara dentut. Apa ini? Budu cakap bu, bung Islam dibudu-budu sama orang non Muslim, engok mau? Karena si pintar sampaian si pintar. Nah, kalau sudah demikian, dah ada di perangin sampaian. Musuh-musuh Islam tidak perlu bawa senjata, tidak perlu jaja. Dikayi trompet kelam kok, trompet plastik kertas manaing? Wis lali yang, yang diagomo. Jangan selamat semuanya, karena itu dilunggur dulu keluarga. Wes nak ya, wes nak. Ya. Wes trompet-trompetan terompet tanrainmu, cantemui kain dikir, ojok nyembul trompet dikir istighfar seakan yang memperjuangkan Islam. Kasian yang memperjuangkan Islam, kasian yang membebaskan Indonesia dari tangan-tangan orang kafir. Dari tangan Belanda, dari tangan Jepang, dari para tangan Inggris sekutu, kasihan ratusan ribu mungkin jutaan mereka meninggal dunia, rasu tratusan tahun dijajah, maringo nukon kehid, praped praped gini doi, karena itu, ayo. Kita kembali lagi kepada ajaran agama Allah Sampai ingat-ingat ini ya Sampai ingat-ingat Yang ditakuti sama orang kafir itu Bukan aritnya Sampaian, dakwati belas yang ditakuti sama orang kafir itu bukan pedangnya sampean, tak takut, loh mereka punya bom. Yang ditakuti itu pak pertama, Quran kalau selalu dibaca sama umat Islam, peti. Masjid selalu rami dengan umat Islam, mereka takut itu, wati. Dan yang ketiga umat Islam ngamalkan sunnahnya Rasulullah. Waduh paling takut umat Islam pakai siwak, pakai serban. Mereka ketakutan. Karena itu ayo kita tidak perlu bawa arit. Sopo kita ya. tak paten ni, tak paten tak paten ni. Jadi tangkap sampai, loh mereka nak bawa senjata. Tidak usah Kau tak patah tidak. Ini di Quranmu, Siapa yang musuh sama umat Islam Tak wocok di Qur'an gini oh, Bismillahirrahmanirrahim Bocok apa umat Islam ini Semua ahli baca Qur'an Semuanya hebat Adhan itu berbondong-bondong Masjid Paul Wati wang kafir Umat Islam solat duha, umat Islam goblia, baktia, pake siwat, mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Takut pak orang kafir takut. Wetih orang kafir. Iku sih tibet ini. Jadi sampai jangan salah faham. Jangan salah faham Sekarang Umat Islam berubah Berubah Pak, berubah Ulama-nya Kiai-nya baca kitab Kalau sudah ada pertemuan Gak ada celonong, gak ada jasak Tak ada hasil nebisan Padahal tak ada hasil budak ya, apa berubah kamu Biar wuh, pakaiannya pakai serban, pakai gamis, pakai jubah. Loh, kamu kyai kok. Ada apa berubah-ubah? Enggak usah berubah. Sampai nih harus bangga, Pak. Kalau punya ulama pakai serban itu sampean harus bangga. Kenapa? Itu berarti mempertahankan pakaian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian sahabat, pakaiannya wali songo, pakaian daripada ulama, orang-orang soleh, bahkan pakaian daripada pejuang Indonesia. Wompian ni, Pak Yang perang melawan Belanda itu bukan pakai kabaret. Durung ada tentara, durung ada polisi Yang memperjuangkan sehingga Kopiang ini loh Yang pakai serban ini Tuh lihat di Ponorogo, Pakai serban Imam Ponjol Pakai serban Hasanuddin Pakai serban Tengku Umar Pakai serban Pakai serban semuanya Kau ada sehingga helm Kau ada sehingga belangkon Pakai serban Tidak usah takut Tidak usah Ini pakaian-pakaian sopan Ini pakaian-pakaian Pejuang Ini pakaian-pakaian orang yang Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oh ya kurubah Tadi kiai Tadi ustad Guys, sepatu Gak celono Gak dasi, Rambuti Diatur macam-macam Geledek pada lunggun ini Buri dia ini kau langsung mutuh pun Mas berubah Bagaimana pada payu Tetap Dalam Menjadi orang yang Menghidupkan sunnahnya Rasul Ada satu hadis begini, Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Falahu ajrumi ati syahid Siapa orang yang menghidupkan sunnahku Ketika rusak umatku ini Dihidupkan sunnahnya Rasulullah Maka dia mendapatkan Seratus kali Orang yang mati syahid Pahala orang yang mati syahid Bajuang mati Tangi maling berjuang mati Tangi maling sampai ping satus Begitu besar pahalanya Udah, Kita tidak butuh dengan orang yang demonstrasi demonstrasian. Kita tidak butuh dengan orang yang Berbegikan takbir begitu Luar biasa Tapi tidak sholat berjamaah. Tapi tidak baca Al-Quran istiqomah kita butuh orang yang punya akhlakul karimah Yang menjaga berjamaah Yang istiqamah Yang ahli baca Al-Quran Yang berdikir Kita sebarkan Anak-anakmu Jangan mencukur antinu Keluarga kamu Ajak melaksanakan solat berjamaah Itulah perjuangan Islam Wah, Diangkat terjadi sampean Calon wali insyaAllah Kepingin sampai punya anak teti wali. Jadi ini soal berjamaah. Ajari wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Ajarono sampai satu ngutung ini wudu apal, tunggulnya dan apal, berangkat ke masjid, cara ni masuk masjid, tangan ni melipu masjid, apal, solat. Tahiyatul masjid ngerti niat etikaf ngerti sunah-sunah dikompleti di siwakna di tasbihna maca iki lek karo salat itu dan ini diajari calon wali. Ya, calon wali. Durung balik komodor Sapak Rambute wiri-wiri. Anting Anting-antingan insyaallah anakku wali. Sopo wali? Capek dah wali. Karena itu, ayo Kita didik anak kita Untuk menjadi calon-calon wali eh, Mudah-mudahan insya Allah Mereka jadi orang-orang pilihan -orang Allah ya. Luang gampang-gampang Sampai tidak perlu bangun masjid Masjid TW sonok Sampai tidak perlu Mengeluarkan banyak biaya Sudah ada semuanya Dan cara itu bisa dilakukan Seluruh umat Islam Tapi isu ngelakuni Tinggal sekarang kita Didik anak kita Ngetrapkan itu semuanya Tunggu ada pak, lihat butuh, tunggu ada Eh, butuh si penerna Diajari Pintu lo, pintu lo Tangan timi, tangan kanan timi Dibiasakan, insya Allah Saulana sampai tunggui Anaknya sampai butuhi benar Berangkat yang masjid, turungin masuk masjid Sikil di timi, sikil di timi saya ingin mempunyai masjid pencolotan Dan ini jungkir warian yang di masjid Ini itu taman kotak Itu alun-alun Nah dengan demikian insya Allah Akan kuat Islam Akan jaya itu Islam Wallahu'alam Besoh